Разкрити и неразкрити планове. Бяхме в приемната на учителя и една сестра помоли Учителю, кажете някои неща из вашия живот. Всичко това, което съм казал, няма да загине. Ще пребъде. Това са живи думи. Ако не се приложи сега, ще го приложат други същества. Но няма да оставим така това, което съм казал. Аз не смея да начертая нещо, защото щом го начертаят остава. Когато начертая нещо, то от невидимия свят ме следят, понеже моите чертежи са планове, които те са готови с голямо желание да ги приемат и да ги приложат. Всяко нещо, което изговарям, веднага става. Идва същества от далечни светове, които чакат да чуят какво ще каже за Божията любов. Някои казват, учителя знае. Но моето знание няма да им помогне а тяхното лично знание ще им помогне. Някой път се представям, че не зная да пее, защото ако пея както трябва, то вие ще се оплашите. Аз се смалявам, за да ви дам потик да пеете. Изляза ли някъде и времето се смекчава, когато проповядвах на улица Опалченска, номер 66, времето беше все хубаво. Прозорецът беше широко отворен и никой не заболя. А когато тръгнахме на свети дух за Витоша, беше понеделник, 21 юни 1937 година и щеше да вали. Обаче казах на месечината да отвлече дъжда на друго място. И наистина се отложи за 24 часа. Някой път, като искам дъждовна баня, казвам горе на небето да вали и вали. Винаги знам кога ще вали и колко ще вали. Но отивам нарочно и съм разположен. Не казвам на този, който ме придружава, че ще се по-мокрим, а на дъжда благодарят, че върши една хубава работа. Има много неразкрити работи. Природата все още не се е разкрила. В нея съществуват ред системи и невъзможното в една система е възможно в друга. В уния години, когато при долните Селенски езера беше построена само малката хижа, един момък, Коста, беше нейн пазач. Ние с братството направихме екскурзия до връх мусала, а Коста наловил пастърви, за да ги продава. Попитах го колко ще ми вземе за тях. Той направи сметка и аз се съгласих. Хубаво! Плащам ви рибата, дайте я на мен! Рибата беше жива, защото беше ловена с сак и плуваше във вода в една огромна тенекия. Ние я върнахме обратно в езерото. След това Коста престана да лови риба. Стана преврат в него, прие вегетарианството. Веднъж при екскурзия до Мосала, напредвахме заедно с една група братя и сестри, и напътени себе на пътя ни се бе на на колело отровна змия. Турих си бастуна над нея, и тогава тя издигна главата си и част от тялото съвсем отвесно. След това направих с бърстуна си няколко кръга във въздуха над змията и тогава тя се проточи и бавно, тихо се изгуби в гората. Веднъж минавах през една планина и насреща ми излязоха овце, а отпред им стоеше един каракачанин като викнах овцете, те до една дойдоха при мен. Казах на каракачанина, че съм стар овчар и овцете познават езика ми. Потупах някой от тях. Казах им, ще се уреди вашата работа. Пасете си сега тук. Овцете ми се оплакаха от теглата си, че им вземат млякото и прочее. Казах им, почакайте още малко. Веднъж отидох в кантората на Граблашев. Един човек пишеше заявление, че някой си е злоупотребил с една негова сума. Казах му, че аз дължа тази сума и му я дадох. При пътуване из България отидох и в Видин. Поканиха ме на едно място, където щеяха да правят сеанс. Все учени хора бяха. Казаха ми. Елате да видите как правим сеанс. Дойде един българин и влезе в една от жените. Той беше нейн брат и им каза разни неща за отвъдното, но после не искаше да си ходи. Сестра му почна да удря по масата. Голов духаше, но духът не излизаше от тялото. Стана полунощ. Щяха да се компрометират и да кажат хората, че правили сеанс и че една от тях се е му побъркала. Казах, коленичете всички, торете я в средата и ще четете полека че наш що ми изчетоха отче наш, тя се събуди и попита «Какво стана с мен?» А другият ти брат, който до не вярваше, като видя всичко това, повярва. Някой идва при мен и иска да му направя услуга, да му помогна с нещо. Аз се вдълбочавам в себе си и мислено се обръщам към Господа, да ми каже по какъв начин да направя добро на този човек. Поставям се в приемателно състояние. Небето вътре в мен става облачно, студено. Това не е моето състояние. Възприел съм Неговото. Така, като се поставя в Неговото положение, вземам товара му и скръпта му минава. Най-първо ще взема от Неговата скръп и ще му предам от своята радост. А като взема скръпта му, ще я трансформирам. Веднъж пътувах с една каруца и предупредих каруцаря. Почакай онзи малък облак да отмине. Той не обърна никакво внимание. Махна с ръка и каза. Какво? страхте е от облака? Хайде да вървим. След половин час удари такъв дъжд, че по пътя водата беше висока половин метър. Чак тогава той каза, ако знаех, Нивга не щях да тръгна. Веднъж дойде при мен един хиромант, който обикаляше България. Аз не обичам да говоря на хората какво виждам, но този път направих изключение. Казах. тази сутрин ти потърси един лекар, но не беше у дома си. Посрещна те жена му да ти каже, че е излязъл. е сегичка, оттам ти отиде в една лекарница извади нещо от джоба си и яде. След това дойде при мен. После този човек казал на едно лице, че вече признава учителя. Преди войната една госпожа от Пловдив, запозната с духовната наука, дойде при мен за съвет. Тя каза, че е събрала 1-2 милиона и ще построи едно здание. Казах Казахи, е, ако питате мен, не го градете сега, но ако искате, градете. Тя прецени, ще градя, защото по-късно ще имам голяма загуба. Това беше през 1913 година и тя подхвана градежа. В 1914 година започна войната и строежът спря на никъде. Тя имаше загуба и ми каза, защо не ми казахте? Друг пример, една сестра Търновка ми казва. Разполагам с пари и искам да направя още една къща до тази, която имам, за да я давам под наем, да, да си улесня работата. Казах я, ако питаш мен, не гради сега, а нека да се минат две-три години и след това може. Ако вземеш да градиш, ще изгубиш всичко. Тя пак каза, сега знам, че е ефтин материала и че ако ще строим, по-скоро ще вземем наем от новото здание, но ще гледам да ви послушам. Стана земетресението в Търново, събори се къщата на сестрата, и с парите, които имаше, тя я поправи. Ако беше направила новата къща, и тя щеше да се събори, и сестрата щеше да остане без пет пари в джоба. Една сестра дойде при мен да ми каже, че няма никакво писмо от дъщеря си и със свито сърце ме питаше да не би да е станало нещо с нея. Съсредоточих се и казах. Дъщеря ви ще си дойде в неделя. Малко не е добре, но не се безпокойте ще и мине. И така стана. Веднъж пътувах с един човек за гарата. На човека, който караше колата, казах да спре и да се върнем 10 крачки назад. Там намерихме частта, която бе изпаднала от колата. Като я намери, той попита. Кой ви каза? Господ ми каза,